Відчинити двері мого кабінету Але в кабінет Ви повинні війти самі Там треба відчинити Дверця та скляної шафи Літера Е З лівого боку Зламавши замок, якщо їх буде замкнено І витягнути четверту Згори Або що те саме третю знизу Шухляду з усім її вмістом Зараз розум мій Страшенно напружений і я смертельно боюся дати вам неправильну вказівку. Але в разі, якби я помилився, пам'ятайте. В шухляді, яку я маю на оці, зберігаються певні порошки, слоїк та зошит. Цю шухляду я благаю вас привезти до себе на Кавандіж-сквер, нічого в ній не чіпаючи. Але це лише перша частина сподіваної послуги. Тепер про другу коли вирушите до мене відразу ж, як одержите цього листа, то повернетесь додому ще задовго до півночі. Такий запас часу я лишаю вам, не тільки побоюючись певних випадковостей, яких неможливо ані передбачити, ані уникнути, а ще й тому, що справу краще довести до кінця, о тій порі, коли слуги вже спатимуть. О півночі... Я прошу вас бути самому у вашій приймальні і власноруч впустити в дім людину, яка звернеться від мого імені, віддавши їй тушу гляду, що ви привезете з мого кабінету. На тому ваша роль завершиться, і ви здобудетесь на мою цілковиту вдячність. Ще через п'ять хвилин, у разі коли ви наполягатимете на поясненнях, ви зрозумієте що всі ці перестороги мають для мене життєво важливе значення. І хоч як неймовірно це звучатиме, знехтувавши лише одну з них, ви обтяжите власне сумління моєю смертю або божевіллям. Хоч я певен, що ви не зневажите це моє благання, однак серце мені стискається і руки тримтять від самої гадки про таку можливість. Нині я перебуваю в незвичному місці, і глибину мого страху не зможе осягнути жодна уява. Але знайте, коли ви ретельно виконаєте все, про що я вас прошу, мої турботи розвіються і зникнуть. Тож, прислужіться мені, любий Леньйоне, і порятуйте вашого друга Г. Дж. Постскриптум я вже був запечатав цього листа, коли нова страшна небезпека спала мені на думку. Може таке статися, що пошта доправить вам мого листа тільки завтра вранці. У цьому разі, мій любий лендюне, виконайте моє прохання протягом дня, тоді, коли це вам буде зручніше, і знову дочекайтеся людини, що прийде о півночі. Але тоді вже може бути запізно. І якщо відвідувача другої ночі вже не буде, знайте, що ви більше ніколи не побачите Генрі Джекіла. Прочитавши цього листа, я впевнився, що мій колега схибнувся. Та оскільки невеликі сумніви щодо цього в мене все-таки лишались, я вирішив зробити все, що від мене вимагалось. Чим менше я розумів, що за цим усім криється... Тим менше я міг судити про важливість прохання, а не зважити на заклик, висловлений так незвичайно, означало покласти на себе за велику відповідальність. Тож я підвівся за столу, найняв візника і рушив прямісінько до Джекілової оселі. Служник уже чекав на мій приїзд. Він теж дістав поштою рекомендованого листа із вказівками. І відразу ж послав по Слюсара і по Теслю. Вони прибули ще до того, як Пул встиг це мені переказати. І ми рушили до анатомічного театру старигана доктора Денмана, з якого, як ви напевно знаєте, двері ведуть до кабінету Джекіла. Двері були дуже міцні, а замок хитромудрий. Тесля попередив, що їх неможливо відчинити, не витративши силу селенну часу і не завдавши їм значної шкоди. Слюсар також був майже в розпачі, але він, однак, виявився спритним хлопцем, і за дві години роботи двері таки відчинили. Дверця та шафи були незамкнені, тож я витяг потрібну шухляду, натоптав її пакувальною соломою, обгорнув папером і повернувся на Кавендіж-сквер. Я заходився вивчати вміст шухляди. Порошки було ростерто досить старанно. Та все ж не так тонко, як це зробив би справжній аптекар. Тимто я дійшов висновку, що це власний виріб доктора Джекіла. Розгорнувши один з пакуночків, я побачив, як мені здалось, звичайну білу сіль у кристаликах. Далі я звернув увагу на слойка, наповненого до половини криваво-червоною рідиною з ядучим запахом. Мені здалось, що вона містить фосфор і якийсь ладкий етер. Щодо інших її інгредієнтів я не мав жодної гадки. Зошит виявився звичайним нотатником, у якому не було нічого, окрім довгої низки дат, що охоплювали кілька років. Я звернув увагу на те, що ці дати враз уривались, десь так рік тому. Декілька разів, що найбільше шість на кількасот записів, при даті стояла позначка «Подвійна». Одного разу, при самому початку, цілковитий провал, з трьома знаками оклику. Ці спостереження розпалили мою цікавість, але не призвели до жодних певних висновків. Переді мною були слоїк з якоюсь рідиною, пакуночки з якоюсь сіллю та ще зошит із записом серії дослідів, що не привели, як це траплялось в Джекіла майже завше, до жодного практичного застосування. Яким чином наявність усього цього в моїй оселі могла вплинути на честь, життя і здоров'я мого легковажного колеги? Чому той посланець може навідатись тільки до мене, а не прямо до нього додому, і чому нарешті цього джентльмена треба було прийняти таємно? Що довше я над цим розмірковував, то більше переконувався, що маю справу із розумовою хворобою, але все таки я відпустив челядь спати, а сам про всяк випадок наладував старого револьвера, що міг придатися для самооборони. Щойно над Лондоном пробило північ, як хтось тихо постукав у двері. Вийшовши, я побачив куцого чоловічка, що ховався за колонами Ганку. «Ви від доктора Джекіла?» – запитав я. Він, наче через силу, відповів «Так». Коли я запросив його увійти, він сквапно озирнувся на темну площу. Неподалік вартував полісмен. І коли він спробував посвітити на нас своїм ліхтарем, мій відвідувач щодуху рвонув у кімнату. Всі ці подробиці прикро вразили мене, і я рушив слідом за ним до приймальні, тримаючи руку на зброї. Тут нарешті я зміг його роздивитися. Я вже казав, що він був куций. Але ще мене вразили бридкий вираз його обличчя та неприродне поєднання великої м'язової сили з видимою неміччю статури і нарешті незрозуміла тривога, що виникла в його присутності. Вона супроводилась остудою і помітним зниженням пульсу. Тоді я пов'язав це з певним ідіосинкразійним особистим неприйняттям і лише здивувався. Чому його симптоми такі гострі? Я не розумів, що причина цього полягала в самій глибинній природі тієї людини, і вирішив стати понад власними уподобаннями. Ця особа, що від перших хвилин збудила в мені змішану з огидою цікавість, була одягнена так, що могла викликати, якби йшлось про іншу людину, хіба що сміх. Дорогий і добре пошитий одяг був аж надто великий для неї. Штани довелось підгорнути, аби вони не мили землю. Пояс пальта опинився на рівні стегон, а плечі його випинались із широкого коміра. Але мені чогось зовсім не хотілося сміятись з цього блазинського вбрання. В самій сутності істоти, що стояла переді мною, було щось зіпсуте й огидне, і тим більше мені цікаво було дізнатися, звідки цей чоловічок узявся, яка в нього доля, і з чого він живе, яке його становище у світі. Всі ці спостереження, що зайняли стільки місця на папері, було насправді зроблено протягом кількох секунд. Мій гість страшенно хвилювався. «Ви привезли її?» – кричав він. «Ви привезли її?» Нетерплячка його була така велика, що він навіть схопив мене за руку. Я відсторонив його, відчувши після цього доторку холод по всьому тілі. «Ви забуваєте, сер», – промовив я, – «що я досі не маю приємності бути знайомим з вами. Сідайте, будь ласка». Я показав йому приклад, вмощуючись у кріслі і намагаючись поводитись настільки невимушене, наскільки це мені давали змогу незвичайні обставини, пізня година і страх перед моїм гостем. — Прошу вибачення, докторе, — відповів він доволі чемно. Звичайно ж, ви маєте рацію, і з цієї хвилини моє нетерпіння поступається місцем вічливості. Я прийшов сюди, бо на цьому наполягав ваш колега, доктор Генрі Джекіл, котрий просив мене залагодити одну справу. Наскільки я зрозумів, він раптом змовк і підніс руку до горла, наче гамуючи істеричний спазм. Наскільки я зрозумів шухляда, але тут я зглянувся на нього, можливо, маючи на меті швидше задовольнити й власну цікавість. «Ось вона, сер, промовив я, вказуючи на шухляду, що стояла накрита аркушем паперу на підлозі біля столу. Він кинувся до неї, але відразу ж спинився і приклав руку до серця. «Я чув, як цокотять його зуби, а на обличчі в нього відбився такий страх, що я став боятися за його розум і навіть життя». Він усміхнувся до мене стражденною посмішкою, а далі з рішучістю відчаю зірвав аркуш. Коли він побачив, що лежить у шухляді, то гучно схлипнув від невимовної полегкості. Але вже за мить цілком опанував свої почуття і спокійно запитав, «Чи не знайдеться у вас мірчої шклянки?» Я з певним зусиллям підвівся і подав йому те, що він просив. Він подякував посмішкою й кивком голови, відміряв кілька крапель червоної рідини і додав один з порошків. Червонуватий відтінок розчину став яскравішати, над рідиною лопались пульбашки й з'явилась хмарка пари. Раптом булькання припинилося, Розчин став темно-пурпуровим, а тоді поволі перетворився на водяво-зелений. Мій гість, що уважно стежив за цими змінами, усміхнувся, поставив склянку на стіл, а тоді обернувся до мене. А тепер лишається з'ясувати от що. «Чи будете ви мудрим і розважливим?» «Чи дозволите взяти цю шклянку і піти з вашого дому без дальших розмов? Чи вами керує невситима цікавість? Подумайте перш ніж відповісти, бо я зроблю так, як ви скажете. Вирішите одне і залишитесь таким, як і досі, ані багатшим, ані мудрішим» коли не вважати за багатство для душі допомогу надану людині, що перебувала у смертельному відчаї, А вирішите інше, і вам відкриються нові царини знання, нові шляхи до слави й влади. І все це тут, у цій кімнаті. Негайно ж. Зір ваш буде вражений чудом, який захитає вашу невіру в диявола. сер! Я говорив якомога спокійніше, що зовсім не відбивало мого тодішнього стану. Ви промовляєте загадками, і, напевно, вас не здивує те, що мова ваша не викликає в мене ані сильного враження, ані великої довіри. Але я надто далеко зайшов з цією незрозумілою послугою, аби не додивитись всього до кінця. «Гаразд?» – погодився мій гість. А тепер, Ленюне, згадайте про нашу лікарську обітницю. Про те, що відбудеться, повинні знати тільки ми з вами. Тож за те, що ви так довго лишались вузьколобим матеріалістом, за те, що ви заперечували істинність трансцендентної медицини, за те, що ви насміхались з вищих від вас, начувайтесь. Він підніс шлянку до губ, і одним ковтком вихилив її. Пролунав зойк. Він поточився, захитався, схопився за край столу і став з виряченими очима, судомно хапаючи ротом повітря. Тоді він почав мінитися. Здавалось, що він росте, обличчя його раптом зробилось чорним, а тоді риси розпливлися й перемінилися, і наступної миті я скочив на ноги, і, відсахнувшись, руками намагався затулитися від дива, яке скувало мій розум несвітським жахом. «О Боже!» – скрикнув я. «О Боже!» – шепотів я знову і знову, бо перед моїми очима. «Блідий і знеможений!» Наче підвівшись із ложа смерті, стояв Генрі Джекіл. Те, що він розповів мені наступної години, я не можу присилувати себе викласти на папері. Я побачив те, що побачив, і почув те, що почув, і моя душа невимовно страждала від цього. Однак сьогодні, коли це видовище вже не стоїть у мене перед очима, і я питаю себе, чи вірю, що все це було насправді, то не знаходжу відповіді. Та я пережив нелюдське потрясіння. Сон утік від мене, смертельний жах переслідує мене щогодини в день і вночі. Я розумію, що жити мені лишилось недовго, що я маю померти, але помру так до кінця і не увірувавши в те, що сталося. Бо до тієї моральної ницості, яку цей чоловік відкрив переді мною, нехай навіть зі сльозами каяття, я навіть подумки не можу звертатись без жахання. Я розкажу вам тільки одну річ, Аттерсоне, І цього, якщо ви тільки присилуєте свій розум повірити в таке, буде більш ніж досить. «Істота, що завітала тієї ночі в мою оселю, за власним зізнанням Джекіла, відома під іменем Гайда, і розшукується по всій країні за вбивство керю Гест Леньйон. Вичерпне свідчення щодо всіх обставин цієї історії залишене Генрі Джекілом. «Я народився року 1800. <кхем> Природні здібності, працьовитість, коло розважливих і доброчесних товаришів здавалось цілком забезпечували мені гідне й визначне майбутнє. При цьому найгіршою моєю вадою була певна нетерплячість і легковажність, що допомагала б щасливо жити багатьом, але не узгоджувалась з моїм бажанням вивищуватись над іншими і неодмінно зберігати на людях серйозну міну. Я став приховувати свої розваги, і тому, добігши зрілих літ і ствердившись у світі, я вже призвичаєвся до глибокої роздвоєності власного життя. Багато хто тільки пишався б такою розкиданістю вподобань, але я зі своїх висот вважав таке за майже смертельну неславу. Я водночас жив високими прагненнями й сягав глибин занепаду в гріхах. Це і зробило мене тим, ким я є нині. І розколина між добром та злом пролягла в мені глибше, аніж у більшості людей, також роздвоєних за своєю природою». Через те на мені значно дужче позначився той суворий закон життя, що лежить в основі релігії і становить одне із найголовніших джерел страждання. Проте хоч я і жив подвійним життям, та аж ніяк не був лицеміром. Обидва вияви мого єства були цілком щирі. Я був собою і тоді коли відкидав будь-який стрим і віддавався ганебним вадам, і тоді, коли працював в ім'я поступу науки і зменшення людських страждань. сталося так, що напрям моїх наукових досліджень, скерованих на вивчення таємничого і трансцендентного, допоміг мені усвідомити цю жахливу і нескінченну війну, «Між складниками моєї натури. Розглядаючи речі як з погляду розуму, так і з погляду моралі, я поступово наближався до розуміння тієї істини, який завдячує теперішню жахливу катастрофу. Людина містить в собі не одну істоту, а дві». Я кажу дві, бо стан мого власного знання не дає мені просунутися далі від цієї точки. Але інші, ті, що прийдуть по мені, просунуться далі за мене, і я ризикну передбачити, що людину кінець кінцем розглядатимуть як своєрідну громаду, в якій співіснують різноманітні, неподібні, і незалежні один від одного мешканці. А я, виходячи з самої природи мого життя, навчився розрізняти з морального погляду просту двоїстість людини. Із двох моїх натур я не міг ототожнути себе з жодною окремо, бо я підставово поєднував дві водночас. І вже на дуже ранній стадії – Ще до того, як мої наукові відкриття вказали на неспростовну можливість такого дива, я привчився тішитись улюбленою мрією про виокремлення цих двох складників. Я казав собі, коли кожного з них розселити по окреміших особистостях, то життя вивільниться від того, що робить його нестерпним». Зло, позбувшись високих поривань і докорів сумління кращого свого двійника, зможе просувати власним шляхом. Добро, вже не скуте каяттям та не славою чужого для нього зла, вільно тішитиметься своїми чеснотами. Прокляттям для людства було те, що ці два несполучні первні виявились скутими разом у лоні свідомості, смертельно ворогуючи один з одним, то що коли нарешті роз'єднати їх? Дійшовши такого висновку, я переніс об'єкт свого вивчення на лабораторний стіл. Глибше, аніж будь-хто до мене, я проник у темну безтілесність, етерову плинність цього, на позір такого міцного тіла, що править нам за оболонку. При цьому я відкрив певні чинники, здатні струсити і зірвати цю оболонку так, як ото вітер бигає і рве фіранку. З двох поважних причин я не заглиблюватимусь в деталі у цій науковій частині моєї сповіді. По-перше, я зрозумів, що цей тягар чи прокляття має до віку тяжіти над людиною, і будь-яка спроба його позбутись призведе тільки до того, що він повернеться найнесподіванішим і найжахливішим чином. По-друге, з моєї розповіді стане зрозуміло, що мої відкриття, на жаль, не дійшли свого завершення. Тож, досить буде просто повідомити, що я не лише навчився вивільняти моє природне тіло від нашарування світлих сил, які творять душу, а й скомпонував препарат, що міг позбавити ці сили їхньої зверхності і витворити іншу зовнішність і поставу, аж ніяк не менш природні для мене, бо вони були виразом та відображенням темних первнів моєї душі. Я довго вагався, перш ніж випробувати цю теорію на практиці. Я добре розумів, що важу життям. Препарат, який має таку могутню силу над самою твердиною особистості, за найменшого передозування, чий просто вжитий у невідповідний час, легко міг цілковито знищити ту оболонку, яку я прагнув змінити. Та спокуса настільки видатного і великого відкриття переважила мої побоювання. Лишалося приготувати сам препарат. Я закупив у однієї фармацевтичної фірми велику кількість особливої солі, що, як я знав з моїх дослідів, була останнім необхідним складником, і однієї нещасливої ночі змішав усі речовини, простежив, як вони киплять і димують у шклянці. А коли реакція припинилась, я, відчувши приплив відваги, одним ковтком спожив це питво. Мене охопив пекучий біль. Кістки мої тріщали, страшенно нудило, а душу опосів жах. Дущий, аніж у годину народження або смерті. Тоді муки потроху вгамувались, і я став повертатись до тями, наче після тяжкої недуги. В моїх відчуттях було щось дивне, щось невимовно нове, і тому неймовірно приємне. Я почувався молодшим, легшим, розкутішим. безтурботним, вільним від пут-обов'язку. Душа моя тішилась свободою від будь-якої моралі. З перших подихів мого нового життя я відчув себе порочнішим, десятикратне порочнішим. Я став невільником свого злого первня, і така думка тоді п'янила мене, наче вино. Я простяг руку, розкошуючи свіжістю своїх відчуттів, і, зробивши цей рух, раптом зрозумів, що змалів у розмірах. Тоді в моєму кабінеті ще не було люстра, поруч з яким я пишу нині ці рядки. Його я встановив згодом, Саме для того, щоб спостерігати свої перетворення. Ніч тим часом добігала кінця, благословлялося на світ, усі пожильці мого дому ще міцно спали, і я наважився на першу пригоду в моїй новій подобизні, рушивши до своєї спальні. Коли я переходив через подвір'я, сузір'я дивились на мене згори. На перше створіння такого штибу, відколи вони заступили на свої безсонні чати, думалось мені. Я прокрався коридорами ще чужинець у власній оселі, і увійшовши до своєї спальні, вперше побачив обличчя Едварда Гайда. Нині я маю вдатись до припущень, говорячи не те, що я знаю певно, а лише те, що вважаю найімовірнішим. Порочна частина мого єства, в яку я втілився нині, була менш розвинена, аніж та добра, якої я позбувся. Зрештою, моє дотеперішнє життя на дев'ять десятих складалось з праці, доброчинності і самообмежень. Через те, я гадаю, Едвард Гайд і виявився значно меншим, легшим, і молодшим від Генрі Джекіла. Коли зовнішність одного з них випромінювала доброчесність, на обличчі другого було ясно написане зло. Те саме зло, яке я досі вважаю згубною стороною людського єства, відбилось і на спотвореності і хворобливості його тіла. Однак, побачивши цю потвору в дзеркалі, я не відчув, жодної відрази, адже це також був я. Відображення здалось мені цілком природним і людяним. У моїх очах воно було радше життєвим та цілісним, аніж недосконалим та огидним. Я призвичаєвся до самого себе. Пізніше я спостеріг, що втілившись у подобизну Едварда Гайда, я викликав у всіх хто бачив мене вперше, очевидну фізичну відразу. Напевно, так відбувалось через те, що звичайні люди поєднують і добре, і зле. З усього людства єдиний Едвард Гайд складався виключно із злого. Та я затримався біля люстра лише на хвильку. Треба було ще відбути другий і вирішальний дослід, Залишилось встановити, чи не втратив я попередньої подоби безповоротно, і чи з настанням дня не муситиму тікати з оселі, яка вже не є моєю. Поспішивши назад до кабінету, я ще раз приготував і випив напій, ще раз перетерпів муки перевтілення і перейшов до тями вже знову зі статурою, обличчям і вдачею Генрі Джекіла. Тієї ночі я опинився на фатальному роздоріжжі. Можливо, якби я підійшов до свого відкриття зі шляхетним піднесенням душі, якби я зважився на свій дослід, спонуканий високими і побожними пориваннями, то міг би постати з агонії смерті і народження янголом, а не демоном. Сам собою препарат не мав вибіркової дії. Не був ані божистим, ані пекельним, він лише вивільняв те, на що я тоді був скерований. А саме тоді моя доброчесність дрімала, натомість пробуджене амбіціями зло пильнувало своєї нагоди, і тому я втілився в Едварда Гайда. Тож відтоді я мав дві подобизни і дві особистості. Одна з них складалась лише зі зла, а друга була все тим самим Генрі Джекілом, суперечливою мішаниною різних первнів, якої я вже не сподівався виправити. Тому загальне зрушення відбулося лише на гірше. На той час я ще не подолав відрази до кабінетного життя. Мене ще вабили веселі розваги, і оскільки мої насолоди не були, лагідно кажучи, доброчесними, а натомість сам я був особою знаною та шанованою вже зовсім не юнацького віку, то така суперечливість мого існування ставала дедалі сприйнятливішою. Зроблене відкриття чаїло в собі повсякчасну спокусу, рабом якої я кінець кінцем став. Досить було лише випити шклянку іначе стару одіж перемінити тіло шанованого професора на тіло Едварда Гайда. Тоді це навіть ставалось мені потішним, але всі приготування, однак, здійснювались вельми ретельно. Я найняв і вмеблював той будинок у Сохо, куди потім по Гайда з'явилась поліція а за покоївку підібрав істоту, що не відзначалась ані балакучістю, ані цікавістю до мого життя. Водночас я оголосив Челяді, що містер Гайд, якого я їм описав, має цілковите право перебувати і порядкувати в моєму будинку на площі. Щоб уникнути можливих непорозумінь, я навіть оголосив його своїм родичам. Тоді я й написав того заповіта, що так засмутив вас. Та за те, якби щось трапилось з особою Генрі Джекіла, я міг би перевтілитись в Едварда Гайда навіть без грошових втрат. Убезпечивши себе, як мені здавалось від усього, я почав користатись з дивовижних переваг такого становища. Колись люди наймали розбійників, аби ті коїли злочини за них» лишаючи їхню власну особу і репутацію поза підозрами. Я перший міг не вдаватись до таких хитрощів. Всі знали мене як невтомного трудівника, щиру і поважну людину, а я за одну мить міг наче школяр вистрибнути з цієї подобизни і поринути в море свободи. При цьому безпека моя була цілковитою. Лишень подумайте, адже мене просто не існувало. Варто мені було прослизнути в двері лабораторії, за дві секунди скомпонувати й проковтнути питво, складові якого завжди стояли на поготові, і Едвард Гайд, хоч би що він там наколобродив, бродив, зникав, наче пара від подиху на поверхні світчада, а натомість у власній мирній оселі поставав Генрі Джекіл, що до пізньої ночі засидівся над науковими дослідами, і навіть натяк на підозру щодо цього імені міг викликати хіба що сміх. Я вже казав, що насолоди, якими я тішився досі, не були доброчесними, і це найлагідніше означення, яке я можу дібрати. Але в Едварда Гайда вони швидко зробились «потворними». І страхітливими. Повертаючись після таких виправ, я іноді сам дивувався зі псутості мого другого «я». Особа, яку я вивільнив із себе і пустив межі люди, була засадничо підлою і злостивою. Кожна її думка та чин були зосереджені тільки на собі. Вона діставала звірячу насолоду, мучачи інших, їй була цілковито позбавлена жалю, начебто зроблено її було з каменю. Генрі Джекіл часом жахався з учинків Едварда Гайда, але ж обставини не підпадали під усталені закони, її свідомість підступно усе згладжувала. Адже зрештою винним був Гайд, і тільки Гайд. Джекіл від того не робився гіршим – він поставав знову з усіма своїми чеснотами і навіть намагався там, де можна, направити зло, вчинене гайдом. Тим часом сумління його спало. Мені не випадає тепер спинятись на подробицях тієї ганьби, які я потурав, бо досі мені здається, що чинив її все-таки не я. Хочу лише означити «щаблини», якими я сходив до покари, яка спала на мене. Коротко згадаю про один випадок, що міг спричинитись до тяжких наслідків. Моя жорстокість стосовно дитини обурила випадкового перехожого, в якому я згодом упізнав вашого родича. Гнів його цілком поділяли батьки дівчини та лікар. У якісь хвилини я навіть боявся за власне життя. Отож, Аби погамувати їхнє аж надто справедливе обурення, Едвард Гайд змушений був привезти їх до дверей лабораторії і розплатитись чеком, підписаним Генрі Джекілом. Та надалі я легко усунув таку небезпеку, відкривши рахунок в іншому банку на ім'я самого Едварда Гайда. Змінивши трохи нахил літер у своєму почерку, і спорядивши таким чином свого двійника підписом, я вважав себе недосяжним для ударів долі. Приблизно за два місяці перед убивством Кер'ю, повернувшись пізньої пори після однієї з моїх пригод, я на ранок прокинувся з якимсь незвичним відчуттям. І хоч я побачив меблі й високу стелю моєї спальні в будинку на площі, хоч я відразу впізнав завісу над ріжком бильце з червоного дерева, однак щось підказувало мені, що я прокинувся не тут, а в маленькій кімнатці, де зазвичай лягав спати, носячи подобизну Едварда Гайда. Посміхнувшись сам до себе, я став знічев'я аналізувати психологічні складники такого відчуття і потягнувся в солодкій ранковій напівдрімоті. Раптом погляд мій упав на мою ж руку. Рука Генрі Джекіла, як ви часто, мабуть, помічали, була великою, міцною, чистою і гарною. Але та рука, що я чітко бачив її нині в жовтавому світлі лондонського світанку на тлі простиратла, була кощава, слабка, з темнуватою шкірою, вкрита густим заростом то була рука Едварда Гайда. Десь, мабуть, із півхвилини я роздивлявся її в тупому здивуванні, а тоді на груди раптово, наче удар таврів, накотився жах. Скочивши з ліжка, я підбіг до дзеркала. Від того, що я побачив, кров моя стала, мов крига. Лігши спати Генрі Джекілом, я прокинувся Едвардом Гайдом. Найперше питання було, як це могло статися. Але відразу ж набігло і друге – що робити? Уже зовсім розвидніло, слуги попрокидалися, а всі мої ліки лишились у кабінеті, від якого мене відокремлювали два марші сходів, бічний коридор, відкрите подвір'я та анатомічний театр. Звісно. Я міг затулити чимось обличчя, але що з того, коли неможливо було приховати зміну статури? А далі, з відчуттям невимовної полегкості, до мене дійшло, що слуги вже звикли до гайдової появи в будинку. Я швидко вдягся, намагаючись, оскільки це можливо, виглядати природніше». В одязі значно більшого розміру, і проскочив до кабінету, натрапивши шляхом на Бречова, який утупився в мене, не сподівавшись бачити містера Гайда о такій годині у такому дивному вбранні. А ще через десять хвилин доктор Джекіл сидів уже у власній подобизні, тяжко замислений, і намагався вдати, начебто снідає. Охоти до їжі в мене не було жодної. Цей незбагненний випадок, що перекреслював увесь мій попередній досвід, був наче напис на стіні під час Валтарасової учти. В ньому прочитувався присуд мені. Я глибше, аніж будь-коли до того задумався над можливими наслідками такого подвійного існування. Та моя подобизна в яку я навчився втілюватись протягом останнього часу, помітно загартувалась і зміцніла. Навіть тіло Едварда Гайда підросло. І я став боятись, що рівновага моєї особистості кінець кінцем порушиться. Я вже не зможу довільно обирати собі подобизну, і вдача Едварда Гайда остаточно зробиться моєю. Дія препарату – не завше була однаковою. Одного разу, ще на початку моїх досліджень, він взагалі не подіяв. Відтоді я мусив декілька разів подвоїти і, зрештою, з величезним ризиком для життя навіть потроїти дозування. Все це не могло не похитнути моєї впевненості. А після ранкового випадку я до всього того ще спостеріг, що коли спершу мені далеко важче було позбутись тіла Джекіла, то згодом усе зробилось навпаки. Всі ці обставини незаперечно вказували на одне. Я поволі збувався свого початкового і кращого єства і дедалі більше втілювався, в друге, гірше. «Я зрозумів, що мушу зробити вибір». Дві мої подобизни мали спільну пам'ять, але всі інші притаманні людині функції було поділено між ними, ще й дуже нерівномірно. Джекіл, який лишався поєднанням доброго і злого з дедалі відчутнішим побоюванням і водночас із дедалі дужчою жогою переживав гайдові насолоди й вихватки. Але гайд? Був байдужий до Джекіла. Він ставився до нього приблизно так, як гірський розбійник ставиться до печери, де мусить переховуватись час від часу. Джекіл відчував до Гайда щось більше, аніж батьківську цікавість, а Гайд до Джекіла щось більше, аніж синівську байдужість. Якби я поставив на Джекіла, то мусив би притлумити апетити, яким віддавна таємно потурав, і які щойно лише почав задовольняти, якби я поставив на гайда, то мав би позбутися тисячі планів та зацікавлень, лишитись назавше без друзів і людської поваги. Такий вибір міг би здатися комусь аж надто очевидним, але слід було зважити «Ще одну обставину. Коли Джекіл тяжко мучився б у полум'ї притлумленого бажання, то Гайд просто не був би свідомий того, що він утратив. Хоч яким дивним видавалось моє становище, однак ця суперечка була проста і давня, як сама людина. Достеменно, такими самими страхами карається ласий до насолоди» але боязкий хрішник. Тому не дивно, що я, наче більшість людей мого кола, обрав шлях добра і просив собі сили, щоб не звернути з нього. Так я віддав перевагу старшому і невдоволеному докторові, який, однак, був оточений друзями і плекав шляхетні сподівання, сказавши «Тверде прощавай», Свободі, відносній молодості, легій ході, бурхливим пригодам, таємним пристрастям, що ними я втішався в подобизні Гайда. Але я зробив цей вибір, несвідомо застерігши можливість до них повернутись, оскільки будинок у Сохо лишався весь час за мною, а одяг Едварда Гайда лежав на поготові в моєму кабінеті». Протягом двох місяців я був вірний своєму виборові. Ніколи доти я не провадив такого бездоганного доброчесного життя, і винагородою мені стало заспокоєне сумління. Але час притлумив остроту моїх побоювань. Я знову став мучитись спогадами про свободу, яку дарував мені Гайд. І зрештою, у хвилину слабкості духу, ще раз скомпонував і проковтнув свій препарат. Навряд чи пияк, потураючи своїй ваді, бодай один раз із п'ятисот згадує про небезпеку, що несе для нього власний тваринний стан. Так само і я не переймався тоді цілковитою моральною нечулістю та вічною готовністю чинити зло, що лежали в основі вдачі Едварда Гайда, і за це мене було покарано. Мій демон надто довго сидів у клітці, і на волю він вирвався, як ніколи лютий. Ще приймаючи препарат, я розумів, що буду схильним до несамовитих і розгнузданих вчинків, і тому з таким роздратуванням слухав я чемні слова моєї нещасливої жертви. І зараз присягаюся перед Богом, що жодна людина не може відповідати за злочин, вчинений внаслідок такої підлої провокації. Бо ж я завдав першого удару, тямлячи себе не більше, аніж хвора дитина, що розбиває улюблену іграшку. Але навіть найрозбещеніший з нас – мають якийсь стрим, коли йдеться про спокуси. Я ж самохіть позбавив себе цього стриму, і для мене зазнати спокуси навіть найменшої означало вже й занепасти. Дух пекла пробудився в мені. Я заходився бити простягнуте долі тіло, що не чинило вже ніякого опору, дістаючи насолоду від кожного удару, і тільки вкрай виснажившись у цій гарячці, зупинився, пройнятий раптом холодним жахом. Туман розвіявся. Я зрозумів, це мені так не минеться, і кинувся тікати з місця злочину, вчуваючи воднораз і захват, і страх. Зло в мені торжествувало, а обережність тихенько скімлила. Я примчав до будинку всого, і, щоб перестрахуватися двічі, знищив усі папери. А потім рушив освітленими ліхтарями вулицями, тішачись спогадами про скоєний злочин і легковажно вигадуючи нові на майбутнє. Та водночас я квапився дійти додому і раз у раз дослухався, чи не пролунає хода месників. Гайд компонував напій з пісенькою на вустах і випив його, наче тост за свою жертву. Навіть муки перетворення не викликали в нього сліз, і тільки Генрі Джекіл із плачем вдячності й каяття впав на коліна, простягаючи стиснуті руки до Господа. «Полуда самопрощення спала з моїх очей». І я побачив своє життя, як воно є. Від днів дитинства, коли я гуляв, тримаючись за батькову руку, крізь самозречену лікарську працю до жахіть цієї ночі. Слізьми і моліннями я намагався відігнати від себе юрму гидких образів і звуків. Але й крізь них прозирало мені в душу потворне обличчя моєї ж таки неправедності. Але гострота каяття поволі відходила. Натомість з'явилось почуття радості. Проблему вибору було віднині остаточно вирішено. Гайда більше не існувало. Хотів я того чи ні, але відтепер я був прив'язаний до кращої половини свого єства. Ох, як мене втішала ця думка! З яким смиренням приймав я обмеження природного життя, як щиро зрікався свого минулого, замикаючи двері, крізь які так часто вислизав і повертався, ламаючи й топчучи ключа. Наступний день приніс новини про те, що вбивство вже викрито, що провина гайда відома всім на світі, а жертва – Людина високого суспільного становища. Отже, то був не просто злочин, то була трагічна помилка. Але я навіть зрадів усе те, почувши. Мені здалось, що жах перед ешафотом надійно охоронить мене від можливих спокус. Джекіл ставав для мене твердиною і притулком. Досить було б хайдові вистромити звідси носа, як він одразу ж поплатився б життям. Я твердо поклав собі спокутувати минуле, і можу сказати, що встиг таки зробити трохи доброго. Ви самі знаєте, як сумлінно працював я останніми місяцями, аби полегшити муки стражденних. Ви знаєте, що дні мої проминали тихо, майже щасливо. Не можу сказати щоб це доброчесне і безгрішне життя надокучило мені. Навпаки, день у день воно подобалось мені все дужче, але клята роздвоєність мого єства нікуди не поділася, і коли гострота каяття трохи стерлася, нижчий бік моєї натури, якому я так довго потурав, а потім скував його ланцюгами, став гарчати, вимагаючи полегші. Не те, щоб я мріяв знову вивільнити гайда. Сама думка про таке безумно налякала б мене. Ні, йшлося вже про мою власну персону, і зрештою я б піддався спокусі вже як звичайний прихований грішник. Всьому надходить кінець, виповнюється зрештою й найбільша місткість. І от таке тривале накопичення злого в мені, остаточно порушило рівновагу мого єства. Однак тоді ніщо мене не стривожило. Падіння видавалось мені природним, наче в ті давні дні, коли я ще не зробив свого відкриття. Був один з тих ясних січневих днів, коли замерзлі калюжі під ногами починають танути, але небо над головою безхмарне риджент Парк був повен зимового щебетання й весняних пахощів. Я вмостився на лаві на осонні, тваринне в мені ласо облизувалось, а духовне спало, перечуваючи щире каяття. Але не тепер, а колись, у майбутньому. По всьому думалось мені я зробився точнісінько таким, як і мої ближні, і я вдоволено посміхнувся порівнявши власну жегу до вдосконалення з їхньою ледачею зашкарублістю. І саме на цій марнославній думці мене занудило. Я відчув смертельну млість і корчі по всьому тілі. Потім це пройшло, зосталась кволість, а коли й вона минулась, я звернув увагу на зміну характеру власних думок, на більшу розкутість, зневагу до небезпеки. Свободу від будь-яких зобов'язань. Я опустив погляд. Одяг безформно звисав на карликовому тілі, а рука на коліні була кощава і поросла волоссям. Я знову став Едвардом Гайдом. За хвильку перед тим я тішився людською повагою та любов'ю. У власній оселі на мене чекав обід. І ось... Я зробився переслідуваним усіма, гнаним, бездомним, викритим убивцею, в якого одна дорога на шибаницю. Я був приголомшений, але не втратив остаточно голови. Вже й декілька разів перед тим я помічав, що риси характеру другого мого єства зібраніші й твердіші, і там, де Джекіл занепав би на дусі, гайд виявився на висоті». Мій препарат лишився у шафі в кабінеті. Як його звідти видобути? І я, стиснувши скроні руками, взявся розв'язувати це питання. Я сам замкнув двері з боку вулички. Якби ж я наважився поткнутись через будинок, мої власні слуги відправили б мене на шибеницю. Я зрозумів, що мушу діяти чужими руками, і, на думку мені, спав леньон. Тільки ж, як до нього дістатись? Як його переконати зробити те, що мені потрібно? Хай навіть мені пощастить і мене не схоплять на вулиці. Але ж як я маю поводитись в його присутності? Як я, незнаний і небажаний гість, змушу славетного медика викрасти дослідні матеріали в його колеги, доктора Джекіла? І тоді я згадав, що з моєї первісної вдачі... Одна риса таки лишається в мене. Я можу писати своїм власним почерком. І як тільки спалахнула ця перша іскра, весь шлях освітився від початку й до кінця. Відтак, я дав хоч якийсь лад своєму вбранню, зупинив кеп, що трапився поблизу, і наказав їхати до готелю на Портленд-стріт, назву якого, на щастя, я пам'ятав. побачивши мене. А виглядав я справді кумедно, хоч як усе насправді було невесело, візник не стримався і пхикнув. Та коли він побачив, яка диявольська лють перекривила моє лице, то посмішка зникла з його обличчя. На щастя, для нього і ще більшою мірою для мене, бо наступної миті я міг би його скалічити. Коли я увійшов до передпокою готелю, вигляд у мене був такий зловісний що служники не зважувались навіть переглядатись в моїй присутності. Беззастережно виконуючи мої накази, вони провели мене до окремого покою і принесли все потрібне для письма. Відчуваючи небезпеку для свого життя, Гайд, навіть як на мене, поводився несподівано, адже його трусила надзвичайна лють, Він був готовий убивати й мучити. І, однак, великим зусиллям волі він опанував себе і написав два важливі листи. Перший до Леньона, другий до Пула. А потім, аби вбезпечити себе від несподіванок, надіслав їх рекомендованими депешами з повідомленням про вручення. Решту дня він просидів при вогні в готельному покої, гризучи собі нігті. Тут він пообідав на самоті зі своїми страхами, і видно було, як льокай здригається від самого його погляду. Звідси, як зовсім споночило, він перейшов до закритого кеба і рушив у подорож вулицями міста. Я пишу «він», бо не можу сказати «я». Це пекельне поріддя не мало нічого людського, в ньому жили тільки страх і зненависть. Коли йому здалось, що така нескінченна їзда без мети починає викликати підозру у візника, він відпустив кеп і рушив пішки, плутаючись у завеликому одязі. В грудях у нього лютувала буря. Він майже біг, гнаний страхом, обирав найбезлюдніші завулки і лічив хвилини, які ще лишались до півночі. Одного разу до нього заговорила жінка, здається, пропонуючи купити коробочку сірників. Він ударив її в обличчя, і вона впала. Коли я знову зробився собою в леньоновій оселі, жах мого давнього друга, певно, подіяв на мене. Хоч маю зізнатися, що і він був лише краплею в морі Огиди, з якою я згадував про кілька минулих годин. Я сам перемінився. Мене вже не страхала шибениця, зате жахала сама думка про те, що я знову можу перетворитись на гайда. Наче в тумані я вислухав лендюнів присуд, наче в тумані повернувся додому є ліг спати. Цілковито знеможений я поринув у такий глибокий сон, що його не змогли перервати навіть кошмарні сновидіння.